Sadaqë Allahu l-Azim Jaqullë Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Men yuridillahu bihi khayren yufakkehu fi dhine ve yulhimu bu rushda Sadaqë Rasulullah Në temën tonë të hapër Do të spjegojim disa ayete kuranore Sot këtë ditë madhe edhe diqka prej hadisëmet Muhammed Mustafa sallallahu alaihu sallam teme ajo në apur dhijet të javës kalume rreft vlerës apo vlerësimit islamit diturijës qëpar vlere si e konsiderat islamit diturijen edhe djetarët tu e ditë se në botë në kejt në kejt të kohët ka qenë zakon adet anëmiqët e të mirës të mirën me sulmi. Kjo nuk ka në re, prej ditës par, prej ditës par, me filim, prej bive Adem a.s. Kër t'jeni prej ative nuk e dëshëvej, të dëshëvejt të mirët të bitohë, edhe jë ka nga orë, për me realizu një gjohë, Me njërë që në vetë, duke e ditë ajme dë vetën, se ashtë duke i aqilusha po bankë. Me pjarë kjera, mos dituria e flotë kanë dikut të ki njerit, qishë në filimin e njerëzijës, edhe e ka bo vefra në matë dobet, shka mundët një njerin këtë tokë me bojë. وان قر في الكتاب نبا ابنا ادم ان قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر الله جل جلاله وكف الله تبارك وتعالى قران الكريم فرماني اكو من امديتان جارين ديجمبه تابين كردو دي تفرسن كالي قربان الله جل جلاله نيوني پرنيوني ده پرانن پري جتري ديو پراتي اس كانو كه كان بران دوتي جل جلاله وجلله maski gabimi e ka përdor gabimi më të trasht që tërë shka mundur një njëri me e vogë tu ka qenë faktori maj malë në dikimi i gjaheljetit edhe mos dhitori rrës api sa le aktulennëk lavit dhe ta patë fraja se lo le aktulennëk sa patë fraja se lo sa po për qëfar kune lau lau për qëfar kune cka ka sa përse ta ka pranun zotit ti e mu e jo Tha, bank, Law, bank, dituri, tha, banket, Ta mëse banë këtë punë, laurë, mëse banë këtë punë. A i diturit, mëse banë këtë, këtë zë banë. Ta ati me e bërë po që ti me prëmë, që dhe ma anë e vivasit i vjeti e ile i keli apëtunet. Ta unë e kur këtë punë këtë banë? Si janë i pravë. A unë e këtë nukë këtë banë. Njoj ditur, edhe njoj pa diturit. Prej kur prazë pa diturit pa njësë me gabu? Nuk kanë njësë në kohën tonë pa ditur Gjali i njeri u të parë, i biri i njeri u të parë, e pra ka redhë lazni kjo varkë dhe do të vazhdojnë në dhëmëri dhe do të kjo botë jetë, gjithë mod ato njerës të cilët nuk i kanë kushtu rëmësi islamit, i cilëja ka kushtu i diturijës pëjdesin e meçanë, nuk i kanë kushtu pësaj pëjdes, edhe gjithë mod me, me, nga të resa, gjithë mod me komplikime dhe vujtës. Allah i Kuran i Kerim ka thonë, nëma, jaqshë Allah e min ibadihil ulema, me siguri, me dëvërtet, Allah u dhelle zhelaluhu, i prigohën edhe punojnë me drejt, ato njerës të cilët kanë kapë pjesën duksh me diturirë. <coughs> nëma, jaqshë Allah e min ibadihil ulema, i kanë frikë djetarë, gjikatë si për shemëbër. Kur qëkoj e dikush në karikën e ati me u gjiku parati, duhet jetë djetarë, këtë frikë në Allah për ndryqë e haqlijës ja merë hafi si mështitutë të zotit gjëlle gjëleluhu si mështë këtë frikë në Allah ja merë haqlijës hafi shtremë si në qëtë në drej jo ndolë, a tu ka ndonës dhe njëherë a ka ndonës dhe njëherë për në atër edhe bitë me shumit jo pak, me shumit ato shka së janë drej po do alin në gjithë drej me shumit me shumitë, shumitën e raseve në mërtëmantë raseve ato që e bajnë vërtetën me veti ju ka shtremu haku në gjithë për kur gjojnë që tërsen? për kur gjojnë që tërsen? për vetëm se janë shtremu punë të masmurit gjikatës janë shtremu punë të masmurit gjikatës gjikatës i frikë Allahu tëllë në gjelaluhu nuk i ka nuk ka ku i desh në shtratin e vetë ku të leje se nësër ka me dalë më gjiku para popullit, edhe do ta qeshe shtremë të ndrejt, Allah u gjëlle gjelalu a shtepa dhe anë shtetis ka bubani. Këtë frikë nuk e ka. Nuk e ka dinin, islamin, se ka në kalbin e vetë, se për drejtimin e shtremë të ndë gjithë, nësër ka mu piti, se ka këtë. Nuk ashe duku në gjami, nuk ashe duku në frimën e përani kërimit, ku zotë i gjëlle gjelalu hu së patë, dhe i dha hakem të mbejnë nëti në të hkumu u biladil kur të gjikoni para njërës me të gjikoni drejt. Të të të të të me të drejt ti të agoni kategorijës ti të agoni kategorijës njërës me të cilës gjithë morë me të drejt kanë gjikon as dhe më bakër radiallahu ta'ala anu a ta diqka abon khalif a diqka ju ka dhonë besë e priri jësë is islamit sa në qka do të bajë si që ta së ta القوي ضعيف عندي هاته مالكم فلو القوي ضعيف عندي حتى اخو اخذ حقه فاي فورته وناشليش دافت اي سكاي بوجيشا الا بوجينه راه دومي بردو ميشفرزو حقات هويا تهونا اي دبط والضعف والضعيف قوي عندي حتى ارد رد عليها حقه تاتليش تي تهون يعني فورت përshkak se të unë ato hakin e vetë e mornë. I listit të unë ashtë i forë, se i listit të unë hakin e vetë e më. Në vjenë ketë shumë. Në vjenë ketë shumë se Norvegji, shtetit Norvegjës, Londrit mretit Norvegjës, e ka zonë polisë të thjesht nuk dhe me kërë të ka nulla më dhe kujës. Kjo kanë do në para di vetë. Ja kanë mor leje. La mëne ku që ben e leje. Dërënaj po, ju a të një kush ja mëne. Rjo, një një një një. Unë jam e do në vendri i mretin. Pasë qikën e mretin. Unë e kam. Në jetë ki neve leje, i kanë do në polis ati majë qikën e mretin. Nuk imi së të më. I gëna i neve leje në kjerë. Se ti ti kabu. I ja <tipen> ka ljohë la mëne ku që. Allë dhe aty që më embraset mua ja ka, përna nuk kimi që ken embraset do ta si bë. Ti vetë të pandi këtë. Na vëm jetë sekuri të atëu praktikohu. Na vëm jetë nëve, si mlet i Norvegjis, konduktorin tramvaj, të mlet i Norvegjis tha tramvaj si popull, na vëm jetë shon që nuk ka pas para timë me ikti për biletën në jetë në atë moment për atë, s'ka pas as dinar as i grosh vogël. E kam dëgatur ato të mbreti testi joi për linjën e shoçit e kam dëgatur tramvaj testi joi për linjën e shoçit që kanë. Në vendet që si në flamur në shtetet tona ka yemi na kafia me jo këto zona ti janë dukshir. Po lot me lota ai ai mai vivi me barra, me robet barra veshin. Kush e vesh timën e dizat? E vijnë dvarrën e bojnë rezil me ule të gjeghë me të kërë mos në utitë dhare po kanë qefë njerët e të mërteta kuflem Allah i tëlle gjënaluhu dhe në kurani kërim dhërë nëma eqshë Allah min ibadil ulemah dhjetarë të cilët këto gjona i ndjekit edhe kanë qefë të këthajnë popullin edhe të të lëzdojnë në dhjitë popullin ku qarkolojnë ato këto njerët e Allah e të mërtetit të të të të kërë jam këtu Mos më mdojtë dhe njeri kër i tëka këto dishe më i për nërvegjie Se a tje kanë Allah, Allah më kanë më një Po da është ka kejtë më shqitë me shkuatje Në në islam të nësë pas ka kur gjozë pa pas kur jo Se në ka qenë edhe ma precis kërë uheqin burat islamin Burat kërë uheqin islamin ka qenë edhe Allah ma precis Po kura është ka tru kështu A është ka tru në lavni, ku, a është ka tru gjo nërmole Kur ka nërë nësullim ato ato njërë shka nukhin në listën e ulemave në listën e vjetarve kër nukhin ato njërë që të tëra po është ka në rrimi matë aja mërë o oh, honarim në Abdulaziv në gjarje të cilën ulemot muslimanët anë e manë botët e tim kur ka arë delegatiori romak me pitë për në gjarje në shtetit islam edhe aju s'jëgëj ative gjënë e gjatë për halën të muslimanëve ma i sëmërami thamë qështë jeti me shëndet si pr a i majtë pari i frini ati qiri që ishte u djek e kollinit që të qiri, sa që të të regojë përveqin dhe familjen teme, para se të të regoni, sa në ataj delegacioni romët, se tëse e bone, këtëse shime qirin edhe e kollin që të mirë këtë u djek, sa kishka këtë u djek është i shtetit, dheri sa ju më pytët për qashtit dhe shtetit tem, ishte duke u djek qiri i shtetit. Kërën pëtët për familje në teme që këtë qetërin e kamblej privat me para të mija, që të ashkine të gjegët. Nuk kam e shprizu pasurin e qeverijës, prisë i shtetit me kalzu për allët e veta. Në venë keshë që këto norma kanë kalu në dorën e atyime shkast janë musliman, pau legjitimi tu, pau legjitimu në to, pau sirë në to hitë, pëjpulloj. Zonja Aziz, rrit Aziz, mundë, e Gjermaniës, ajo re, rejësët të luëzara ajo prirë i prirësja e bundeshtafë, bundesratë të Gjermenë burri ataj e ka morë keren e shtetit para një të tëtë mujve e ka shku me kri një punë pazarë privat edhe e ngrata udash me lishu pozitën për shka që burri ataj ka e, njëtër, e, ka, e, ka përdor, e ka kesh përdor keren e shtetit udash me lishu pat njëtën udash me lishu pozitën se e ka kesh përdor keren e gjeverirë burri ataj u do fan do banë do do do steti shkon te postë xeveria bën më neha kush i ban këto puna apo kështu kush i ketë përdor xona ti ketë përdor xona tashka ju jo ai ska nuk ka dietari më ju jo ai ska nuk e din xona ju jo ai ska nuk e din ta blithës gojë për ti ketë përdor xona ai ska Allah u frikëgo ti ka për shkak se do be ka lind më tan kurami Karim ka thon inna jakhshë Allahe min ibadihri olemat, do të t'i t'i t'u të djetarë. Tëllë të djetarë atëm, ato shkë e dinë, se në ditë për ditë, ve sot apë nërësër, logaritë du të me vajtë. Në është ta mësë pritë gjëndjeri, këtë dhe, ah, që ato shkë e dinë, që ato shkë e dinë, që ato djetarë. Që ato shkë e dinë, komentin e kurani kërinit mirë, që ato djetarën betë. Se ato shkaj di një 700.000 hadit se për meska nga meri Apo fokhin e unëmove Islam shkaj di në për mes To jo, nuk e kemi këto për gjëllim Djetar janë ato të cilet Në islami janë primzuod Allah i të tutet Kanë kujdes edhe din se shdo moment Sot aponetër logariko Që të jenë djetar? A fizikën e din a matematikën A fomendir a autonomia, a hidrologia shkaj di në të Shpil ka i në ronë Në plurë Krijezore E din se ka logariko إذيذ دوتنه عند ألمر الله جل جلاله فتو إتوتن زوتن يا بني آدم الله في القرآن الكريم فق قد أنزلنا عليكم ريشة قد أنزلنا عليكم لباتة يواري سوآتكم ون كم تبريد روبة ون كم تبريد روبة ون كم تبريد روبة ما تصلت يوفيسني edhe embulloni një gjojnë që ka patë jetër embulluar duhet jetë në këtë bod kam kriju robe me të cilët e kini detir me embullu një gjojnë që në këtë bod patë jetër embulluar duhet jetë a thunë a thunë shfar robe pas ka kriju Allah unë këta jetë dhe shka ka për qëllim a thunë më si ka pas për qëllim pantollet edhe dimijat a thunë si ka pas një men për qëllim ashtë jetër ka thonë për libetën juarit e u atikëm. Une kam zbrit diturien për e qëllit, që me tamë pa diturien të mbëllënit. Une këtë e kam pasë, Allahu Gjelle Gjelalu në ka thonë qëranë për qëllit. E kam zbrit robët e diturien, me nësillet dashtën, zdashtën pa diturien në duhet të mbëllënit. Gjahillëkin, gjahilljetin duhet të ashkatroni, të ashrajofni me rojë ka shësdashtët po që e latë këtë leqe të movet pa të të turijës me qarkullun mesin e ju as notën as ditën as verës as dim një të rahatsë këni me qëtë për shkak se do të takoni mas shumë vetë dhe mësit me njerëzit të të, të nësë vlerën të të turijës nuk jatë dinës ka pas fat me ullë para kurëtijës gjamiës kanë pas fat më ullë para drasët zezë në susit, nuk kanë pas fat më ullë para vizorës, edhe ati, ati lasët i që të me shkru në drasët dhe në zetore, dhëtë tako është me ta në pazar të ajva. Dhëtë ashefështë se dhëtë ndonë, ka avi i filoni shka ka dalë në pazar më u shitë, a shumë tishë ma i me që më taj shka ka qitë me shitë është e ta është vërë stadionit prej vazive e kiralu, forë të kiralu. Këtë e kipo këtë me tëlle shumë rrë. E pa mundur e shikë kovit, i ja, apokalli pionit pazar kjetë me i meqëm të e shë e ka qitë kallit mësi. Jo, ja, është e mundur shumë herë. është e mundur shumë herë. Po që shë mundur e të du? A i njeri, kur t'jam shë e behonët ati hajëvanit s'ka i ka, edhe t'a shëte me disa i tërese të tjera, mund t' mutë laka me edhejshme mutë laka me edhejshme a i shka ja kam shëh limuzines vet a i traktorit vet apo arës vet pëhërës shka i ka a jo gjoja shka ashe shitun në ketë rasta shumë me ndërshme të a i shka përshem ku shë banë ketë pra ku shë banë këta këta e banë patiturija, këta e banë ban inuronsa këta e banë gjehli a i tëli e ka morë lopën Edhe ja ka limb xhit, ndroi xive marzarqe të shtëpij. Me komash, me komash të butë. Mlena kurdelit komoshit për lidhjen e xive të lopës pa bop. Tbut. Me të limbji që për shtrimimit aty ku komoshit, mos mëstid, mos i dopët via rrojeve të xhit. Me të limb mat larg pak që asaj t'i ojën gjithë dheri t'i kun më një dhe. n n i i me një mënirë për dhejtë por t'a qështë në bazarë dhe t'i dofën pilarë se lopë a kanë a me gjithë mdoja edhe masja a me gjithë mdoja me sigurik ka t'amën me i morë t'i sa pare me qëtë shpila ki njeri kusha a thunë a t'i a ma indershme a thua lopë e këti lopë e këti a me indershme lopë e këti a shmanë regullës dhe këti Leva Rasullullahi a.s. nga ka kalzu për këtë njëri Shka i banë të bunë hadith Në këti era e gjennetit jo Era e gjennetit për këti larga Në esër me qëtë të ako është bazar Shka përda shka ki populli me bërë Nishtë e mbërë për shempojve Shka përda shka populli jonë Me e më shumë për popullin tonë në interesën Përda shka me shkëllu e vlad Përda shka me shkëllu e vladët Uras kamë dhukuhë e vlatës. Jo mishkulluë e vlatës, unë e kam dhukur e vlatën në shkollë. Edhe ai ka studiuë fizikën apo matematikën kur dalë fiktivë shkolla apo dietar. Jo më një herë. Jo ai dietar nuk bota deri sa nuk e përzin lëndën e fizikës me xhamin e mbrena. Ai dietar nuk ka bota deri sa nuk e përzin kiminë apo tregtin, a, a, a ekonominë që ai ka studiuë me sapin e xhamit ose me kursin e xhamit, se këto veçanërat nuk shkojnë. Pija dit kur jam dar, çka kemi thën, prapë e përzitmit. Pia ditë kërë janë ndarë këtu, në kemi ngejtë. Pia ditë kërë janë ndarë të gjona, në kemi shku përë. Pia ditë kërë janë ndarë në kemi devallur në aspektin njërëzorë, në aspektin islamik, në aspektin shkëntorë, në aspektin komtarë, në aspektin ekonomik. Në kejt të al alamit, në kejt të fushët, kemi devallur ma betë këtë së binari Zërbijëtë. Gdo gjënë e ka regullin e vërë të lidhën në ngosht me librin e Allahu që në gjelalu. Gjdo gjohë e ka ngosht regullin e vetë lidhën me Islam. Edhe po qësa është më bazët e ati e vume, dhe valdhimi asaja në frik, edhe shkatrimi asaja në shumë i shprej. Edhe guri i temelit asa i asaj kuna në rëzik, dheri sa ajo me dindin e Allahu të lidhën. Edhe guri i temelit ashtë rëzik për kulmin, edhe për mund në për për për të të funë. Për unë, e ka më zbrit diturir për Ditoria nuk ka bim pitokën. Ndok, ditoria i ka ndërteza kumësor, edhe personat të të të të spjegojnë edhe morin mësip, ama ajo vetë nuk ka bim pitokën. Ditoria është qëllor, ajo a fejtë qëllit. E dhe zatë, argumenti majtë rasht, se ditoria sa prejtokën është qëllit. Të le argument shkendëtor, të të të të të nuk mundët edhe me dashtë me muhë, për kështë se ditoria pitokës ka bimë është argumenti majtë rashkën tërbindës se kejtë zonët kejtë zanotët jashtë të dvitorijet nuk i zonë kejtë njërdi por shemblë është kabije mollë influpçanë zonët 35 do të shpi 35 do të shpi, 35 do të jështë ka kepin të esha e nuk i zekë i zanotë kejtë shka bojtën ato si të lashti ka diberber nuk ka në zhëmregull nuk ka në regull si të lashti ka 4 vjetë nuk ka në regull nuk e ka lip shkenza këta kur, si të la shpi gjimlo të gjallat, nuk e ka në regur, nuk e ka lip shkenza kur, se nuk e zak, të la gjoj i zak kejt njërzit e në për kejt jet, kejt, kejt kanë prap pasunit, të lizanoj, të la gjoj, vetëm shkenza, vetës dituria i zaket, që ato një që në marë, që ka i kam gjab, ka një, ka një, me i da një që në vendve, asë njësëm një jet, një, që ato mesenje që ka i ti, une për gjohët ka shkumpër i muet. Dhe këmë të të tërija ashtë në shumë, ajo nuk i përgatë tokës, ajo i përgatë qëllës, e qëllëja i gjohët. Do ka angushtë, so do ka s'pojzë, do përdojnë edhe shpjene e vetë me morë dhe qëllë. Se s'pojzë kej, edhe Serbia edhe bosë se një e anjonit për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shtu, ama diturija ka në diturija ka kësit gjona për qatë këtë njërë dhe duhet në nga diska me mëtu për qatë këtë, këtë, këtë njërë dhe duhet me ullum tu me dit diska prej diturive e asë një mësë me met i pa ditur u arisha e thënë robe diturit për me emlu pa diturit edhe ju kam zhdrip ka thonë perde ju kam zhdrip prej qilës perde kura një kërimi Gjonër mollë, për dhe të barë dhe të gjithë të apresilë nuk zhëdrifë, po kura një kërimi i ka fjallë si përbashore, me kuftim të mrenë shumë shumë gjonë, ka dashtë të thojë Allahu Gjelle Zhelelu, e Al li atin, javë ka më zbrit, vërtejnë në zhebër. Shka dhe më tëse, ka përdojnë për fjallën për dhe për fjallën vërtejnë në kuratë. Se atër e ke për detirë me nuti, me të dalu, me uto, mësme e po, mësme e lonë, mësme e po, atë qëka të mësë pavartetës, edhe mësë amoralitetit, edhe mësë hajnijës nga, mësme e lonë, a i njyra e përlanë këtë i me të e këtë i. A këta me kur gjojë që të senë nuk e së në prit, voja, njyra, për huja, në cilë të kanë vendosë me të përlanë, me të po si vetë, se një prit, kërse si vetëm meni rasë, vetëm meni murë, vetëm meni ferë dhe a vu dhe përfitar të fare fortë vërtetës zoti i vet. Vërtetës zoti i vet. Vetëm atëherë, vetëm atra. Duke jamë bindur se tash në këtë moment, se janë këto fjalit këto gjona të Allahut, jemi të u kuptu mirë çka kemi për qëllim. Amba dertham vërtetë kadal kadal në po. të somë, si kujtojmë se vetë Zoti kemi mësuar dishka më shumë sesimë bëj korjo apo ko pashohet ajo ajeta alla masum, zeron tamena yav masyam. Yani herë po për stres Shka të më thonë fjaleja jakin, fjaleja e vërtetë në Kurën, jakin e vërteta kurënore e ka për këllim, që ajo të zbritë në zemrën tonë e me ta, të mbrojsh do në gjirë e huja, që do në me tra sirë, sirë, apo në zemrë. Kse qëtu? Se janë mëqët e islamit, janë të angajhu maksimalisht me në gjirosë zemrat e brezimtarëve me në gjirë qëtërë. Zemrat e muslimonit, zemrën e muslimonit me në gjirosë me në qëtërë A kanë ndovë një histori, jo nëherë, shumë herë kanë ndovë një histori. Neve mos pa na ka tërbu. Neve mos pa na ka tërbu për viti shtatë mojtë të të kënerë. Viti shtatë mojtë ka qenë dhe azimot e jemen në shekëm. Na kanë njërosë më njërën e vetë, kur që ofë kanë ndovë që dërëshemë? Na kanë njërosë më njërosë më njërën e vetë. Piri ha dënanë, në kupinë një verjotë aso e Slovakia se bererin Korejen jugore ka arrit, aj sisteme edhe ka hi në ato kanonet e kubës a nje, që edhe sot drishki i kubën nuk pëtën me lishua dhe Korejen, Sirin, Libinë edhe Jemenin e Merion, nuk pëtën me lishua i për drishki, shumë i ma, dhe të tëtë e kanë njeron zemrën e muslimonit me qëtërset, që tash, alhamdulillah, dhisa persona, në cilët nga nuk këmë, nuk fatën zëtëni, zëtësi prej ative të jemi, që muslimanve të ju tregojmë se, ej, hey, kjo në gjirë këja huja, edhe pa dhe të të të të të të i kasna, me të cilët po që e lijmë na përnë poshtë, edhe do këtë e vërtetë, e të andodhi kjo punë, elhamdulillah, mirë po nuk fatë burra qërë, të cilët u dashtë në tjenë prezent, në të momentë kërë në gjira e komunizmit, u largu prej që t'jafëbojnë me di e besimtarve be gura, qëra, që ngjirëra nështë ke një kujdes një 5 muja, 6 muja, zilet trinit qëtë qështu në karatën e spitalit komunizmit trinit qëtë dheri sa ta vëndos me të më ngjirë që t'ashtë pejanojmë sa i zemre nuk e pra nunë këta besimtarë nuk kujtu pa atë nështë ka eke ngjirën e qëtër e nunë qëtërë ngjirë po kër i gju që t'ashtë ka me pa me kur t'bojnë do të skuq prapë në spitalin e të xhingjërozës me hik edhe këtë ndjeshë ka këtu se edhe kjo nuk ka origjinë edhe kjo nuk ka origjinë se kjo është ka kopji edhe prapë du me golli fjali fjalive fjalive që nuk i më duke u kuptuar më një herë po puna po për duhet me lënd vakum koh po duhet me lënd dera mor më vetë vet, atë fjalie se kush punon për interesat e lindjes e ka push ka punon për interesat e lindjes e ka pasëna xent ushtë punon për intereset e përëndimit me dje, me dhe dje duhet me ditë e ka për qëllim Amerikan me bërë pak më ma të modë qëllimi, rezultati i veplimit, rezultati i punës ashtë Amerikës edhe një ni, edhe nik përgatur e duhet me ju bërë më të modë e lumi hajsh ka punon për atomi për tu lumi haj për këtë bot edhe për botën qëtë në, në, për, e, në të mëtojta lumi haj në të mëtojta u alibetu të kuadhelik e khejë Allahu جل جل لو ka thon këto veshje, këto perde që i zbitha, u dodi përfundoi ka thon më këta jetë me një gjocët. Ka thon ulibatut taqwa, kjo është mirë. Veshja e frigës është më e gupër se keq veshra të tjera që i veshin njerëzit, ana interesante ka bërdur fjalën taqwa, allu ka, ka pas frikën për çëllim këta jetë, po e ka pas po çëllim borë. Ka thon roba të turpit, janë roba më mos ka mundet në njëri me vesh mbito. Marja Robot të është atë marë Të është rëmë marë Illumihaj që e i ka vejë në këtë bëbë Illumihaj që ka pas në si Ka pas në faq Në faq në fjesë Sa i dhe pas në vëti Me i taku grupi të njerëzëve që kanë marë Rasulullah al së të së vëmëni hadith që atër L'haya'u wa l'imanu Qorana'u jemi'a Iza dhëhëbë ahad Iza rupi ahadu ma rupi al-ahad Qërfi marja e më besini Jan ortaf janë ortakë. Njërën e si qkoj edhe qepri shkoj me ta. Prejtarë e, se a njeri i cili ka besim edhe s'ka marë, nuk kuzë do ngule a i vru me falë se beson në Zot. Se a ka besim edhe s'ka marë, besim s'ka ati. Se njërën e si qkoj ka shku u dhe qepri me ta. A i cili Zot unë i a mi maru shumë, ma nuk besoj në Zot, edhe kirë se ka me ven, se qaj shka ka marë, besim s'pa ka marë, s'ka në pas pas marë, kish besim buko. Se pas, pas besim, që në verifikon këtë ia nuk do. Allahu Kurani Karim ka thënë: "Wali basu taqwa yani wulbasu alhaya. Dallik hayr." Moropa e muarref, roba e durbit e e bukurojn muslimanit. Ato muslimanit i marrja turpi muslimanëve bashum shumë, shumë shumë ri, shumë raton me vur kalazo gola. Ja i vë të buojë të punë, të cilët po i buojnë, ndërveç ka marrën e kanë lëshu. E dinim dëgjonin në dhjelindë televizorin e Maqedonisë edhe halë i ative edhe ato me halën edhe kanë mujt me të përtu me radarën e kandës ative me e pa për punën e tita punën me shka përdojnë me i bojnë që ta është këto ato punë shka përdojnë me i bojnë këto përdojnë me kallur në kultur përdojnë me kallur në civilizit dojnë me u eman të i pu se dhe rrëtash pas kënqerin të pa e më hën të i pu a për fjallën e emancipim për të silën edhe shumita e njërës me tonë edhe në disa femnë apile tona, të leja, në televizorën dhe në gazetë edhe në përdi revisa të kjera lë afile dhe e therin femnën shqiptare, muslimone me të mohë dhe me ua emancipu edhe interesant asë një herë që ato femnë nuk ja kunshun kujtë dhe fjallëve të veta me nga me spjeguna për me televizorën të po gazetës shka ka në përgjellim me fjallën e eman elet cakup doi na ton nuk ke joha, në hyrë në sajale cakup doi atu. Ska gjale për çemul joha, çfarë do të thonë gjale me grup, për kujt. Gjale me librut më thon me boshkali çikapotek, me pas lugi të liko ulmëna, i to katër milë për di dorda, gredelin për para me bira, apo me krej me roma, me quni njëri me an di di dordave, me ulumën tëu bellionë për grapom tëve kalin, vija lugi me çeri, vija levë me çikana jafë, është poja që po po me miron harë atazë e milion me mekë, ma li vru si me fregativ me qitë farën të ta. Kjo në lavër kejtë që të i përpëshinë. Asë në regull njërën, i muhë qu njerëzve shka kanë jetu në midi të Londonit e vë skandal kur me përën, do ka qitë pënuhet me plahën në televizor me në thonë, do ka duhet mu li vru, e me që ke ta me e thosë, a ka s'ke ghur që ke një fëjtë një fëjtë, Më qëllë është ka përmukëri. Hajë ka zonë afqigonë afqarës e emancipim vjallës, këtë me tëllë, këllë zhujë i qëtë me i sëpërë, që i tëllë djallë orë të arrejë, Shqipë ku e ka fjo fjallë qëllë në në vetë? Vesë last të sërë? E Macedonë, këllë e kanë pasë e duhet mu e emancipu dhe mu shkollu më shkollu, ljarë mu të civilizu, qëta që kanë majë si tribunë të vogënë televizive me dhe, me dhe bë, me Kanë thonën, ma si në Norvegji, edhe në Skandinavim, për njështi, në Suedin, në Finland, në Gjermani, Holland, në Angli, edhe në Kalon dhe në Amerikë. Ato ma si që ka që larkë kanë shku me civilizime dhe teknologi interesantë shumë, kanë e lejush me të ato, në legislativit, që burrit mardohet me burrë, e ma si kjo kanë ata ato e lejush me edhe kanë shku larkë, edhe të na duhet me leju këtanë ndoj s'ka më skomendon të një pineve, helbet me kësi i garrin e me thonë vada kjo emansipime dhe nga duhet mu emansipu. Dikush ma staz vet vet që këtë kjal ka me e thonë pineve. Unë ja i vajat garansën edhe këta me përgjërsi e thonë, se këta edhe dikush ma si jetoj me kësi ku ishi kax të emancipu edhe kjo më dhëtë, su kërshka kanë kalu shumë për loqët, në borrën tërë, nështë ta më sërcalonë dhe këpërlën në kokën e të një kalis tren të për nevë. Allah i gjëlle gjëllalu fiktive kjafira dhe ma a fazën a po. Zote i gjëlle gjëllalu sërbijë në që api televizori shka e shpien, shpien, shpien tonë shka e shpi Allah i gjëlle gjëllalu së tanë të gjëhen me me bosti, inshallah. Kur falë mësjë kohë që a për qësitërbije edhe për qësitërbije edhe për qësitë Mesi. E hali i Makedonit një qeterë tëne, një qeterë Macedonë, ka tëne, adi shka rrërë. Kur kanë bom si, si kan, kan i stitë, shka rrërë për i këtaj, i këtaj shka rrërë, ato nga gërëllë që s'ka kanë rrëllë në Evropa që rrëllë, rrëllë si dhe adhe bërloqët me ta. Danejnë, ka tëne i Makedonë, ovoj e këtë muslimana ozavë në rasqishënë. Këtë muslimanës kjo punë a mëtë e regullullë. A këtë Dhe mu si mënëm, që si të gjona për mëjnë me ndonë për shkak se ato jetojnë me një oborë i keramikizu me një oborë të diamantizu me një oborë të altanizu me një oborë të dukatizu për regullavem i altanizu i diamantizu i elmazizu me regullat ku kësit gjona nuk uzojnë me ndonë atë janë Le natinere, ka dhërës me thonë këshkohu, le natinere të të të të të të kemi me ndonë me jetu ma këtë në devja Lëna ti në e dhe rahat, shka e këmi vendosë në me e tu, ma kështë në atështë ka eftinë të rinjë në pletë. Që këtë ka dachë me janë voxinëve me tijetë? Emancipim. Pjallë e mancipim rrënë prej pjallës, kushka qefë me ditë, prej gjithjithjallorit anglesë, prej pjallës emancipeshtë. E cilat gjurën shqipët drejtë për drejti dhe me thonë shfrenim, me hek frejnë. Dhe të fratë, për em në arqiptare A fja fjala me e këprenin dhe me thonë Kër kush asaj mës me guzu me ju përzi kur del për i shpija dhe kur vetë Kër kush mës me pas drejta sa ajo më kana e rritur Atë rritur ish në Evropë së pu ju përzi kënë më asë qeveria asë shpija Unë e spizmendoje që kush Se që ketë demokratizim duhet me eshtin shpijate tonës Si gruës edhe fërmës mës me guzu kur kush me ju përzi kur duhet në shpijate dhe fene Kuj të e të fone kap duhet të shëshnoje Këtë demokrati më nireni, më sqipë një zëtë alini, kur falë më t'yukovë qa. Kush doje të dore të qojë të shpiave, unë e punoj kondrë afti si demokrationikë si të që që që kjo demokracion? Pëmë dhe ajon në ka regula, pëmë dhe ajon dhudë me shku në shkohë, pëmë dhe ajon dhudë mu artimu, ajo dhudë mu boj në gjirë, ajo dhudë mu boj njeke, njeke. Ajo duhet mu bërë bo botër medicinale, ajo duhet s'kejt praga e në shkallët e shkollës në botë njëherë. Ama duhet ataj ti maru koridorit në nërështë më nërështë në më në në në ka kë komërë herë. Se përket të po për vlatë kërkush? Se përket të po për pojnë kërkush? Pse për i mirët ataj ti hasë atë mu gënë të aditë? Mu shkollu po, ama që së nojtë natë i mu shkollu. Në rengenin tonë mu shkollurë, rengenin e ative njërë në shka kanë që e femë në në <të> dhe më, duot në të, në të, edhe për të bakërë në rengenë mi qitë. Jo këto, jo. Se më... A zara të ekspojzi ajo femë në ajo në mi li pa këtë dhe dhe dhe se më të pojmë në këtë. Shkaj duhet femë në të me a plësu, ku është të duhet me a plësu, edhe me a kaldu u dhe në për shkollë. Islami këtë andi, të ajo në këtë andi, është e pa mundër në ndërtehë 24, në ndrejshë pa ingjinerë, rrëllë të ka, është e pa mundër. Njeri më mu eduku, panon shkollu me halama e pa mundër. Njeri panon shkollu me më bojë më dhe i mirë, halama e pa mundër. Dume thot nona halama e ingjinerë, për më rrisin duke përëndri ingjinerë i gradën 23, halama ingzinyr. e ingjinerë. E duke mu shkollu ka, e mu shkollu ama, a që suve të ka përgjilja? Se kërkër së povolë për këtë punë? Dhe kur kush të potoq e mirë, e shka duhet mi plëtu kësa i motra ato përmu shkollu? Duhet mi aplëtu, a plëtu ku është ap të cilë zoti që legele në uja ka lofë. Drejt ap të cilë zoti ja ka lofë. E të vlojt. E pra nuk ven ja, ku ka, vend me pise duhet se kënë të u shkollu, ama shka mi u bohe gjallarë, hojt e shka mi bohe, ato kejt shkojnë, ja, hojt nga drejt ato e kur kujnë dhur të vet ati ka. Uren drejtat, holla drejtat e kurkuj ndurt po, e hocës nuk janë. Po unë di kurani krimit i lipit drejtat e mia, edhe ajo i lipi drejtat e veta, e drejtat e njerëzve i kanë njerzit vetë ndurt e veta, a ndoshta po, në ivojmë sbegjimit. Edhe ne ivojmë korrigjime, ku mund të populli me gabu, edhe ku mund të të në popull. Qi na gboje i toj popull bash do të para. Kur të gaboje i thonë çotos ban, leje. Leje nevrot. E kimi pi çorbën aktive e kene pisë operative me buren kur qëhasë në kanë bojt që të stanë përvesët e në kanë shkatru moralisht dhe të jam spedojnë një moja petë lasni së të të të në kemi zbillu me një dhorë në rafinë në të tonë i së të gijit do të mbaronë me nja 4 apësialë qështë të të një vla për i lasnive tonë me një dhorë se në qiptni qiptarë të qiptni e të ishin shumë nga fametër gjochka të tajem të të t Shqiptarët dhe Shqiptinës nuk janë në mrapa metë, a i tha, dhe është ka se mërti, ato nuk janë në mrapa metë, ato kanë metë ma, mrapa metë nuk janë, ato kanë metë ma, me metë ma, edhe me qeni mrapa metë, una shumë ka dalim të ma. Mirë. A ti argumente me në kanë zu, ta po, a i të shumë, Tha, ato pantollët na kur ishmi tri, i kua jeme, paralizet vet me do me thonë, kishmi qef pantollët kur ishmi të shnajderi, i baba johën mëth me arë. Me najdonë, beze, me najdle, me e dhe në shpojmë të shnajderi dhe. Tha, baba kur vi ke a i taldoj, ke qishmi i kef, a nështë kishmi i kef ashtu. Nështë kishmi i kef, dhe qishmi i abo, nështë shpojmë që ti thojmë ati mentorit kur në i kefës, për kome t'i bajnë, sishan kome 27 santin 28 29 libër, më thoni kur thafni poruk, a varet dhofë. Do të korran, ja lirë. 28 shahamin po, çu kish miqë, që tani na punëm se, se kë ka pasur? Edhe më mund të jigim lekën gati 2000000 pa ti xhel nikatorë, edhe çfarë do të bëjë. Mirë po. Sa vë flok, zgjinit. Edhe flok kish miqë, atare bak akor pak, ti flok të gago me shumë ti jis mi. Me për të thënë, bon. haj të, të, të, të, të pazorë isht. Amandau mona. Nisitme sa hai mes cheti iste kyo. Te afaris na parani zebbe ta kinivaozo. Ke nes ki te mere vaas ta isin ma. Vasat chhi ans argument dio te we will be for sagni bobo abento. Ati ans argument dio ta andra pameatelo. Ta poshta bodopaso, non to kazedis sa jeto sa. Ma fixto. Te kazdois eta na sa yemi mrapa ben, mat mrapa meto sa ato. Ma si çu shtu kanë, ectar do ta mbyjm nesë si thabë nga ndrapo mëto se ajo e. Në Gjermani, kushan gurbet në Gjermani mujt ja si ja ja për për do të më mohu jetë ah xhamia jaft të drej në mëvon, kujt a vjen, oj ashta çso. Ku xhami mbledhna. Ju ka sa det xhami orzë vëso ashta çso. Amëunë këy ajam treta dadive që janë në Gjermani zvisave në Evropën perëndimore, të avë atë xhamin mëso ashta çso, prispo që ona is. Oshta ne doim ti. A është e mërtejës e në Gjermani shkendëtarët të vojën televizorë parafoltën i të mandarkën për shkatrimin edhe mbyllin e, e, e, e pazarëve të amoralitetit. I kërështë e kështë i shopat da gje. Në Gjermani me mbyllë të, edhe filmat verifikon përgjithësi të fitët moralin e njës dhe shkatrujt, edhe me mbyllë pornografijet në në fund, fotografit e ndesho na mesot me këta mojë, Drogëllai, kështu ai për gatimin familjisë saj. Tash e vërtetë të skëndar të ativën maksimumin e angazhout edhe do ar bare Vincenzo. Si ti drejini këtu Çikaburngjermani, ne tonë do të isha vërtetunë në maliarë pranë. Për të thënë, pra i kemi bindje se këdo i dim la i kemi përjetuar vetë alatu bulu, tonë na kemi dokumente, dokumente kemi, mi përnu, vartese, që mi i ka dhënë se ti s'ka pothuajse vërtet se kjo afërmimet janë tu bulu Gjermani. Shumë mirë që ato kun shka përdojnë po Gjermanës edhe oga një mshelë me një dhonë këpët? Me nërimin e sistemi të na, a kemi qem shka kanë apetitin një qelë edhe po dojnë një qelë? A shë vërtit? Kujë pojnë hizme? A shë vërtit? A shë vërtit? A kanë qelë videoteka ton? A po. A përdojnë me qelë shop ton? A shë vërtit? A kanë bo? Po përdojnë një film përqatishtojë edhe e kanë qitë në gërbet pë e kanë shi anë të uganë dhu filmin a për fatat e Evropë e mirë pra, që atë shqiptarës shka e lesë, lëbë të në dojë, atë i shleshin Shqipni që shqiptar atë shqiptarës shka fanëtonë të zonë, a e lesë para në dhëtë dhe në është e në është e kimi faqë i faqë i Shqipni, ishi në mrapa betër e në moti i kimi ilonë atë punë Gjermanë të atë shka pëtë dojmë melonë, në pëtë dojmë meshejnë këtë orështë, në është Ato shka, ka shka përdojnë me lanta, përdojnë me jetë përparus, interesant. Kishë të në një grue, në diherë kam dalë u në e minë. Një grue kishë të në diherë, në diherë u në kam dalë u në rria mirë shumë. E kanë vetë grave, kur, së në diherë, kur ishna unë e re, ve rajeme hitë bajke. Që shtje kanë morën në një re, re jeme hitë po bajke. Që shtë të kishë paskaldu në një grue, mu a vetë grave nda. Polesh na ule, rë vera je me hit ka pas bot. Ceta gjanolen e kam martu rë je bon. me hit ku bas. Gje hare ti u kushi ku pas bot. Me fjalë tjera, na kur po gaboj, kur po bvoj mir, po jemi të mir. Edhe kur po gaboj, umulëmi të bvoj. Judo raska kan vao me mir. Kur gaboj, duhet me një vëratë ambative një se çka kan gabu, e kur ta bvoj mir, duhet me u kondu me tjers. A e bano mir, do të po. Vazhdo të ti. Si javim ato ne ajsto mos meran hendëçet mos meran dorloçet mos meran gropa aty ve njerëz me të cilët vetë e kanë pasë të bën me përfitu me përme me mefituim me, me, me prej përvojës të një me fitu prej përvojës të një aty njerëz që ka fik komën i vetë me nivel nëna ka kalduse këtu unë e kam fik komën nat rrugën e me anumeve me me fitu prej përvojës aty është ka kalu parane Allahin Gjellën Gjellën Huhu, Gjellën Shënu e luësit që neve saj përkatë moralis asni grobë para kam vëtojnë e kaqimi hefë, mos dhimë kanë. Ne luës me Allahin Gjellën Gjellën Huhu, që t'na i band mundën që t'jertë mos në i servojnë kulturën e vetë. Ne luës me Allahin Gjellën Gjellën Huhu, që t'na mdihmonën t'miren mirë me fa, e me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të لله الفاتحة